Partas en el cajón I ningú n'és de amor tu... Doncs vinga, tal i com us havia anunciat tenim amb nosaltres la visita dels nens de, de Quart de Quart del Col·legi Manuel Lortit i ha vingut a la mestra eh, corresponent de Quart Ella és la que us explicarà una mica a que es deu que ells estiguin aquí i ens visitin i eh, us demano a tots i a totes els que, que escolteu que no truqueu avui durant el, el programa, l'entrevista aquesta perquè s'han ha, de passar el micro, són 30 personetes que tenim aquí i això se'ns complicaria massa, o sigui que escolteu només. I ara li, dono, li passo la, el micròfon a la mestra. Bon dia. Bon dia. Doncs, en primer lloc, donar les gràcies a la ràdio per haver-nos permès vindre aquí a entrevistar la Isabel. Eh, hem cregut que era una bona oportunitat aquest any que treballem els mitjans de comunicació. Eh, amb ella han participat sovint en moltes altres tasques i també volem celebrar que la Biblioteca de Juneda fa cinc anys que està oberta eh, en aquest nou espai i li donem les gràcies a ella sempre pel seu suport i també la seva companya, encara que no és aquí, i els nens eh, li faran una entrevista que ells mateixos han preparat i esperem que sigui de la grat de tothom. Doncs vinga, tenim a la Isabel. Bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Disposta i ja, preparada a contestar les preguntes d'aquests Mossos i moses? Sí, sí, molt preparada. No sé si preguntaran alguna cosa que no sàpiga, però bueno, intentarem contestar tot el que puguem. Doncs vinga, comencem. Vinga, s'estan portant molt bé eh, aquests nens i nenes perquè estan completament en silenci. Endavant, la primera. Bon dia. Avui comencem l'entrevista amb la bibliotecària Isabel. Quina feina t'agradava de petita? Eh? Ui, de petita me n'agradaven moltes. El que passa que sempre m'agradaven feines o treballs eh, que fos participar amb gent. Em sembla que treballar sola no, no m'acaba d'agradar. Quina feina triaries si no, si no fos de bibliotecària? Eh? Mm, si l'hagués de triar ara, és una feina que hagués de fer ara, m'agradaria fer teatre. Quants anys fa que treballes a la biblioteca? Que treballo a la biblioteca en fa 15. El que passa que fa 5 anys que som a la nova, però abans teníem una altra biblioteca que estava situada a la planta baixa de l'Ajuntament, que molt, molt, molt petita, i allà és on va ser on vaig començar a treballar. Com et vas interessar per aquest treball? Sempre m'ha agra agradat molt llegir i m'ha agradat molt estar en contacte amb les persones i a poc a poc, quan estudiava una altra cosa, anava sovint a les biblioteques i pensava com deu estar organitzat tot aquest món, com, com deuen ser els llibres al darrere dels prestatges, com... i així vaig començar a pensar en ser bibliotecària. T'agrada treballar a la biblioteca? Sí. M'agrada molt. Potser, és clar que no queda bé que ho digui jo, però és una de les feines més boniques que hi ha. Algú familiar teu era bibliotecari o bibliotecària? Eh? Doncs no. No, no, no hi ha ningú a la família. Què t'agrada més del teu ofici? M'agrada molt, molt, molt estar amb vosaltres, estar amb els nens i també m'agrada molt poder organitzar tot el que comprem a la biblioteca. Tot i que ara no és un bon moment, eh? Però... M'agrada decidir, triar i remenar quins llibres nous, sobretot llibres, comprem. T'agrada treballar amb una altra companya de la biblioteca? Sí, m'agrada molt. M'agrada molt treballar amb gent perquè les decisions són més fàcils de prendre i perquè les coses de vegades no les veus i un altre et diu, mira, això ho podríem fer així, ho podríem fer d'una altra manera i això enriqueix molt. Quines tasques fas a la biblioteca? Una mica de tot, una mica de tot, des de decidir això, quins llibres comprem, quines activitats fem, participar en tot en totes les feines que comporta el treball de, de la biblioteca. Estàs d'acord amb les regles de la biblioteca? De vegades penso que no n'hi hauria d'haver tantes, perquè hi ha coses que ja se saben. Per exemple, si un va a la biblioteca doncs ja se sap que s'ha d'estar en silenci. Però, esclar, si no establim unes normes, de vegades costa, costa complir-les. Si veu un nen sol, normalment no, no passa res, està bé, però quan sou tres o quatre, vegades passa i ens agafa aquelles ganes de riure als llocs que no es pot riure. Aquí eh sí? <ríe> Diuen que sí, eh? <ríe> Com us ho feu per canviar de llibres? Per canviar de llibres? Mira, normalment hi ha els llibres de matèries que són els que constitueixen el fons de la biblioteca. Mm? i llavors hi ha la part de novel·les o llibres d'imaginació que aquests intentem comprar les últimes novetats eh? per exemple, o amb llibres de matèria, si és informàtica també procurem hasta el dia però si són llibres de no sé, un llibre d'arbres doncs aquest no cal que sigui tot nou perquè els arbres més o menys sempre són els mateixos Què cal fer per treure't el carnet de la biblioteca? Doncs si sou menors de 12 anys Eh, heu d'omplir un paper i ha d'anar signat pels pares, perquè necessitem tenir l'autorització la, d'una persona adulta, eh, els pares o els tutors o tiets. O... I si sou ma majors de 12 anys, doncs ompliu el paper amb les vostres dades. Mm? Els nens que sempre ja fan silenci. Els? Perdona? Els nens que sempre hi ha, fan silenci. Els nens. Bueno, els nens sou el sector més, més sorollós, tot i que vosaltres ja no, perquè si se us avisa, doncs, cap problema, de vegades els problemes els tenim amb els nens més petits, que hi ha els pares i les mares, i els pares i les mares no fan callar els nens, perquè de vegades venen els pares i les mares, eh, i això era relacionat amb la pregunta d'abans de les normatives, que de vegades sap una mica de greu que hagis d'avisar als pares que estiguin pels nens, perquè un nen petit, ja ho sabem, un nen petit plora, un nen petit però si el pare i la mare estan amb ella explicar-li un conte, doncs no hi ha d'haver cap problema el problema és quan això mm, es desmarxa una mica T'agrada llegir? Molt, m'agrada molt, molt, molt llegir sobretot m'agrada molt llegir novel·la Costa ordenar els llibres de la biblioteca? Mm, sí, costa una mica però quan saps el sistema perquè hi ha un sistema per ordenar els llibres per exemple, tots els llibres de les biblioteques públiques de Catalunya estan ordenats de la mateixa manera abans el sistema, quan el coneixes, doncs ja saps més o menys. Tot i que sempre n'hi ha algun que es cola, eh? que sempre marxa del seu lloc. Quants cursos has fet per formar-te? Mira, actualment, a tots aquells de vosaltres que vulgueu ser bibliotecàries o bibliotecàries, haureu d'estudiar un grau. Un grau és una carrera de 4 anys. Val? És un, són estudis de 4 anys, que es poden fer actualment a Barcelona o a Vic o a o a través de la universitat a distància. Alguna Lleida anècdota... En... Perdona, aquí llei d'encara no es pot estudiar, eh? no es fa. Digui... Alguna anècdota de la biblioteca és interessant? Home, alguna... sí, eh? alguna cosa divertida ens ha passat. Una vegada, en recordo una, una vegada quan érem a la biblioteca vella, va venir un senyor a dir-nos si li podíem guardar un corder. Un corder, un corderet de veritat. Se'l va trobar... I va dir, clar, era la tarda, va vindre a l'Ajuntament a dir veure què havia de fer aquell corder i com que l'Ajuntament estava tancat, va dir, doncs guardeu-lo aquí. Fins demà al matí, dic, com no podem guardar un corder aquí? Llavors vam trucar, la solució va ser trucar a un senyor que tenia una granja de cordés, el va venir a buscar i sabeu que tots els corders van marcats a vegades a l'orella o així, va saber d'en qui era i li va portar. portes moltes vegades fenyes a casa? Mm, una mica una mica, perquè de vegades s'ha de preparar alguna activitat i durant el dia no has tingut temps i a casa sempre acabes de fer alguna feina ja sí. ha, ha nens que agafen llibres i pel·lícules sense el carnet? No, per agafar llibres i pel·lícules de la biblioteca sempre has de portar el carnet perquè si no tenim un sistema informàtic que coordine qui agafe el llibre amb el llibre que agafe i sense el número del carnet no ho podem fer Mm? T'ha entrat mai un virus als ordinadors de la biblioteca? Com? Si t'ha entrat mai un virus als ordinadors ah. de la biblioteca? No, perquè els ordinadors de la biblioteca, com que els toque molta gent tenim un programa que quan un acabe de fer anar l'ordinador l'ordinador es congela, es tanca i torna a començar una altra vegada de nou per tant el virus no s'hi pot quedar, no es pot instal·lar Algun any per l'aniversari s'han regalat algun llibre? Sí, sí, sí Uh, un llibre cau cau molts anys. Estàs contenta de ser aquests cinc anys a la biblioteca? Sí, els cinc anys a la biblioteca. Fer la biblioteca nova ha sigut un, un gran repte, no? ha sigut una, una il·lusió molt gran, perquè érem en un espai molt petit. Penseu vosaltres que heu sigut més petits que cada vegada que, per exemple, fèiem una hora del conte. Ho havíem de treure tot, absolutament tot, taules, cadires, apartar prestatges, perquè no hi cabíem, i al fer-la nova doncs, ha sigut una gran comoditat, un avenç molt, molt, molt gran. Fins quan t'agradaria treballar a la biblioteca? <ríe> fins, que, fins que em jubila, fins que em deixin. I fins que vosaltres vingueu perquè una biblioteca sense usuaris llavors mm, no hi ha tanta feina, esclar. Hi ha molta demanda pels ordinadors? Sí, sí, sí. Doncs a que es van introduir els ordinadors a la biblioteca doncs tenim molta gent, sobretot gent que ve de fora, que a casa no tenen internet i venen a, a fer consultes o a parlar amb gent del seu país a, a través de l'ordinador, sí. Ens sabries dir quants llibres hi ha a la biblioteca? Quants llibres o quants documents? Llibres. Llibres. Mira, de llibres n'hi ha actualment, o a finals de l'any 2011, 12.673 llibres. I documents, si ho voleu saber, doncs hi ha un total de, a veure, 18.438 documents. No és que ho hàgim contat tot una a una, eh? fan unes màquines que... Les padrines s'acostumen a agafar llibres? Les padrines, sí, acostumen a agafar llibres, els agraden molt les novel·les així una mica romàntiques. I els agrada molt també agafar revistes. Quan te voldràs jubilar... Quan, no sé, quan mos deixaran si el 65, el 67 potser mi em tocar el 70, no sé Quin llibre no tens t'agradaria tenir a la biblioteca? M'agradaria tenir tot i que n'hi ha una a la biblioteca de molt antic però m'agradaria que es vegués exposat algun llibre d'aquests antics m'agraden molt els llibres amb pergamí o llibres d'abans, m'agraden molt Els teus fills volen fer la teva feina? Mm, em sembla que no perquè totes dues han triat ciències per estudiar. Ha vingut algun personatge famós a la biblioteca? Sí, sí, sí, ha vingut sobretot escriptors, des de, no sé, recordo, Isabel Clara Simó, ha vingut la Pilarín, la Pilarín potser sí que la coneixeu, una senyora que fa dibuixos, sí? sí? El, el conte aquell de l'Otel Bruixot el coneixeu? Sí. sí, Doncs el seu dibuixant també ha vingut, eh? algun altre escriptor, no sé, ara no... L'Emili Teixidor, que recentment ha estat l'han fet honoris, doctor honoris causa per la Universitat de Vic. Diversos escriptors han vingut. Doncs bé, li donem les gràcies a la Isabel per haver fet aquesta entrevista amb nosaltres. Ells ho han preparat amb molt gust i també volem comentar que uh, per a participar amb la biblioteca d'aquests cinc anys ahir vam estar tots representant un conte que l'havíem escrit i que aquí a la ràdio han estat tan amables i ens el deixaran posar perquè els pares i tota la gent del poble pugui sentir com aquests <ríe> autors futurs sí. que volen omplir les prestatgeries de llibres, eh, ho van representar. Gràcies amb ells també per haver-nos deixat venir. Doncs vinga, anem a escoltar, si us sembla, a veure el conte. Us sembla bé tots. Sí, i tant i tant i tant. Doncs vinga, a escoltar. Ah. Saps que m'agrada molt anar a la biblioteca algun dia de la setmana? Jo també ho faig. Si és per anar a la biblioteca, també a la mare no hi posa mai cap inconvenient. Jo sovint a la punta i puc tornar a veure les sèries de dibuixos que més m'han agradat, la Heidi. Oh, quan recordo aquella cançó, no puc parar-la de cantar. Jo le,, leia, jo la le leia, jo la le leia, a mi el que més m'ha muntat és haver-me d'endut la meva germana petita i passar-me tota la tarda a la sessió de lectura per als mespeds. Saps el conte, conte? Quan heu vingut amb família amb molt de vergonya, m'agradaria que com fos gran tingués un llibre meu en aquestes prestatgeries. Quan jo ja gaudixo la falella del tresor i l'Elisa al el país de les maravelles i tants i tants que tota la vida es llegeix. La veritat és que és un lloc màgic, la biblioteca. Hi ha tants tipus d'images, de lletres i de pensaments perdats... Doncs ara què dius això? Vé a memòria, un cas que si us explico, us quedarem petrificats. I què de veure això amb la biblioteca? Explica, explica, que això ja tard massa. Un dia, els de l'escola van entrar de nit a la biblioteca, quan tot era fosc, no rondaven els gats. Noi, quin camp d'all, i què volíem fer? Ah, ja ho recordo, això també, deien les lletres ballaven i formaven noves paraules que mai ningú havia llegit. Sí, home, i on s'ajuntaven? Soquen crèduts, quedaven empreses en un llibre en blanc i formaven una nova història. Dimaris, com diu la professora de Ciències d'Energia, i les creences destrueix, només es transformen. I quina lletra va perdre el conte de Spinocho? Una pèrdua més d'una, diuen. Que fortes! Tipo acabador! El tu sabeu el titol d'aquella nova història? Sí, sí, la segurea història d'autors invisibles. Però el que n'és de sorprenent? Jo diria que és màgica. Perquè no anem un dia a la biblioteca <coughs> i anem a ser cara que no és una entreterra. M'hi apunto, i podrem escriure paraules noves si les aves ens donen permís? Crec que això no ho podrà, perquè els llibres us poden ratllar. En aquest cas els hi farem nom, de restaurar dos llibres. Tens raó, jo, si puc, podria escriure. Imaginació, però és tan llarga... Hi ha mil combinacions. Mira amor. També pots escriure Roma. I si en vols més, mores. que vull fer bibliotecari. Jo també vull ser. Bé, doncs, eh, torno a la Isabel. També volia agrair a Ràdio Juneda que ens hagi deixat venir a conèixer també una mica la ràdio, aquest mitjà de comunicació. Agrair tots els nens i les mestres de quart l'entrevista d'avui i el conte que vau venir a representar ahir i dir a tothom que si voleu a partir d'avui o demà estarà penjat tot el material al bloc també al bloc de la biblioteca i al bloc de l'escola llavors podreu veure la representació d'aquest conte, podeu veure les imatges i tot tal com va quedar moltes gràcies. Bé, i volia dir també que podran escoltar l'entrevista, també la pots penjar, la podeu penjar al blog. També la penjarem, doncs sí. Doncs vinga, jo també vull agrair a vosaltres, us heu portat molt bé, estan muts i callats, que no m'ho esperava, eh? Això del micròfon impressiona una mica. I vull dir que aquests nens s'han portat la mar de bé i a disposar, quan vulgueu, podeu tornar. Gràcies. Ja y ni ninguna de amor.